Czytanie Świętego Ewangelia po Jovanu. Dawaję Bogu chwała. Oświeć go. Rzecze Gospod, špodi, Azi, Reče, gospod dođoše, Ja sam ratą. Ako ko uđe, kroz zame spašće se, I ući će, i izići će, i pašu će naći. Lopov ne dolazi za drugo, Nego da ukrade i zakolje, i u upropasti. Ja dođo da život imaju, i da ga imaju izobilju. Ja sam pastir dobri,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 Kao tinejđer, što bi se to danas rekao. Tinejđeri danas oguduju Jurceju za idolima. Kroz samoljublje oduševljavaju se sobom, svojom ljepotom, svojim izgledom, svojom mudrošću, svojom budućnošću. I venno razbolivaju se. To malo traje i eto ti fizička bolest. Eto ti duhovna bolest, eto depresija, eto plać, eto muka i porodici i njima i društvu. A sveti Sava, on se zagledao u Hrista i otišao za njim. Srce ga povuklo, napustio kuću, napustio dvor, napustio budućno svijetlu, vezanu za vrijeme i prostor i otišao vječnomu Bogu vječnomu Ocu i prvome Ocu i tamo sjedinivši se s njim vezama neraskidivim a to je sveštena i duhovna ljubav je vanđelska do te mjere bio nadahnut tom ljubavlju da su ga nebesa prepoznala kao budućeg apostola i učitelja ne samo našeg naroda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 A on privodi istočniku mudrosti, izvoru mudrosti i razuma, a to je svešteno evanđelje i riječ gospodnja. Čuli smo gospoda danas i mi iz Sveti Sava, Sveti Sava sa velikom pažnjom, on ju pijeo svaku riječ gospodnju, svaki njegov pokret.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 Biće spasen Spašće se, kaže Gospod Dakle, ko ne uđe na njih Neće se spasiti Od koga? Od čega? Od satana Satana hvata čovjeka za uši I izvodi ga iz srpe Vi vidite često, vrata se otvaraju Zatvaraju ljudi, ulazi i izvode Satana, ne, šeta čovjek Ne da mu da sluša Ne da da gleda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 Krdom, živi izvan crkve, ne ulazi na vrata, ne ulazi kroz Hrista, to jest kroz crkvu. I šta imamo kao poslednicu? Pašu? Nema paše, braćo i sestre. Gvad, kontejneri, narkodileri, šankovi apoteke, antidepresivi, televizori, magovi, vračare, astrolozi, numerolozi, hipnotizeri, ekstrasensi, žrečevi, satanini, idoli, bezumlje,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 Ne ušavši u život crkve pravoslavne. I kao posvedicu imamo glopove, imamo razbojnike, imamo najamnike, imamo koljače, prevarante, džeparoše i lažne učitelje. Ne treba mi da osuđujemo druge, mi treba sebe da ukorimo. Jer su vrata i dalje otvorena. Gospod Isusa Hrista, niko nije braće i sve se pomirio. Pa zar ne vidite da je on u našem narodu i te kako prisutan. Od nedavno su otvorena i velika vrata Христоvog hrama Voskresenja u Podgorici. I ta vrata otvarajući i vrata svih naših obnovljenih hramova To su, braćo i sese, upravo ona vrata na koja nas Gospod poziva, govoreći, ja sam vrata. Ko na njih uđe, spašće se i ući će i izići će i pašu će naći. Jer sam došao da donesem život i da ga imaju u izobilju.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 Zar nisu neiscrpni istočnici i zvori života? Jer ko na Sina Božjega uđe, on će život, vječni život očev da nađe, jer život Sina jeste život Otca. Tako kaže Sveto Evanđelje na drugom mjestu. Kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi bogazujući u crkво pravoslavnu kroz svetu liturgiju mi braće i sestre nalazimo život boži isto ovo evanđelje koje smo danas čuli govori nam da pastir dobri život svoj pogaže za ovce svoje i one ga znaju i on njih znađe da. vi ovdje sabrani svi bi ste trebali da znate svoga pastira Gospode Isuse Hrista, ako ste ovce njegove, ako glas njegov čujete, on za vas mora biti pastirak. I on zna imena svakoga od vas. To je ta mistična tajanstvena veza pastira i ovce njegove.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 Mi smo za njih građani, braći i sest, građani, mi smo za njih još malo imena, a vrlo brzo brojevi, kao u koncentracionim logorima, desetka, dvanajstica, trojka, brojevi, nate, nije to dobri pastir, tu su najamnici i razbojnici. Ovo što govorimo, to su imena kojima ih je Gospod nazvao. Nisu to uvrede. I samo ponavljamo riječi Gospodnje. A Gospod je pastir dobri. I život svoj pogaže za ovce svoje. Sveta liturgija potvrdzuje to. Mi smo se danas okupili oko pogoženog života. Pred nama je pogožen život Boži, to je...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 Za lažnim učiteljima, okrenuo leđa životu Božijem, žrtvi Božijoj, ljubavi Božijoj, crkvi Božijoj, oltarima Božim. Život svoj polaže za ovce svoje, to vam je sveta liturgija. I još mago kako rekli smo, sa tim darovima, to je putiri diskus, doći ćemo, proći ćemo pored vas,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 Zato, poslušajmo Svetoga Savu, braćo i sestre, slušajmo riječi gospodnje i potrudimo se da živimo po njima, a silu da možemo, volju da hoćemo, srce da volimo, osnažiće će blagodat Svetoga Duha. Jer je naša crkva prepuna blagodati, prepuna, sva je blagodati, Samo istrajmo, idimo ovim putem, podvizavajmo se kao što se i Sveti Sava podvizavao, imaćemo blagoslov Božiji. Učićemo na vrata, učićemo kroz Hrista i naći ćemo pašu i svete blagodatne liturgijske pašnjake. I Imaćemo život u izobilju bez obzira što se oko nas nažalost, umire od gladi.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 Аминь, Боже, дарим.